Duria El Jin Mekase 28 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Thuaj o Muhammed, mua më është shpalur se disa prej xhindeve kanë dëgjuar Kur'anin dhe kanë thënë, me të vërtet kemi dëgjuar një kuran të mrekulueshëm, i cili u dhezon në rrugën e drejtë, dhe kemi besuar në të. Prandaj, kur se si më nuk do t'i shoqerojmë as këndë zotit ton në adhurim. Qoftë lartësuar madhëria e zotit ton, a i nuk ka zgjedhur as bashkëshorte, as bir por disa të marr nga ne flisnin gënjeshtra për Allahun kurse ne mendonim se as njerëzit as gjindet nuk flasin gënjeshtra për Allahun në të vërtet ka pasur njerëz që kërkonin mbrojtje nga gjindet por jo vetëm sa i çojë Mtei në gabime edhe ata mendonin siç mendonit ju se Allahu nuk do të rinjaltë, as kënd. Ne, jemi ata që kemi synuar qijelin, por kemi hasur në plotëroje të forta, e njëj të fuqishëm dhe shi gjeta të zjarta meteor. Dhe uleshim rrefti në përvendet të përshtatëshme për të dëgjuar diqka, por a i që për gjontani, do të has në shi gjeta të zjarta meteor. Në prit Ne nuk e dim Nëse me këtë roja të qijelit është synuare keqja Zbritja e dënimit Për ata që janë në tok Apo zoti i tyre Kërkonti u dhe zoj Në ruk të drej E midis nesh Ka të mir Por ka edhe që nuk janë të mir Jemi ndarë në grupimet Në ndryshme Ne e dim se nuk mund t'i shpëtojmë Allahut në tok Dhe nuk mund t'i shmangemi ati duke ikur në qijel Po sa dëgjuam udhëzimin, kuranin Ne besuam në të E kush beson në zotin e vet Nuk ka përse të friksohet se mos dëmtohet As se mos i bëhet pa drejtësi Ka prej nesh që janë musliman. Por ka edhe ta atill që janë jo besimtar. Kush ka përqafuar Islamin ka zgjedhur rrugën e drejtë, kurse jo besimtarët do të jenë lënd djegëse të xhehenemit. Sikur të qëndronin banoret e Mekës në rrugën e vërtetë, ne do t'u japnim ujë të bollshëm për t'i dhën ata me këtë në sprov, por këtë do që largohet nga këshillat e zotit të ti, ai a i do t'ahedhë në një dënim të ashpër. Gjamit i anë kushtuar vetëm Allahut, pra ndaj mos ju lutni askujt, krahas Allahut. Kur robi i Allahut, Muhamedi, ungrit ti lutej ati, Ata gjindet u të buan rrefti si shtë lungë Thuaj, o Muhammed Unë i lutem vetëm zotit tim Dhe nuk i shoceroj ati as kënd në adhurim Thuaj Unë nuk mundem t'ju largoj në do një dëm E as t'ju siel në do një dobi Thuaj Edhe mua, askush nuk mund të më mbroj nga dënimi i Allahut dhe nuk mund të gjej strehim tjetër kund përveç se tek ai. Un kam për detyrë vetëm të përcjell atë që më vjen nga Allahu dhe mesazhet e tij. Këdo që së dëgjon Allahun dhe të dërguarin e tij, e pret zjarri i xhehenemit, në të cilin do të mbetet Për gjithmon, kura ta të shohin atë që u është premtuar, do t'a din se kush është më i dobët dhe më i pakt në numër. Thuaj o Muhammed, unë nuk e di a është afer ajo që ju është premtuar, apo zoti im do t'a vënoj. Vetëm a i e di të paduk shmen dhe nuk jasë bulonatë. Kujt, përveç të dërguarve që ka zgjedhur Para dhe pas tyre, a i vëm bikqyrës e njëj Në mënyrë që ta di nëse i përcielin mesajet e Zotit të tyre A i përfshin me dijene vetë Gjithë qka që ata kanë dhe që do gjë e ka logaritur imtësisht